Já snad hned, když jsem se narodil na bludnej kámen šlám a do školy moc nechodil, i tak je ze mě chlap. Velký dusno, který nad hlavou mi doma vyselo, mu chlapu nesvědčí, já tuk si na čelo. a tržela ta táta na mě cel. Já musím jít nečtudovat, kdybych jen trochu chtěl. Poženit se vzít si nějakou trajdu, co patou, a za její lásku platit celou vyplatou. Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žlást, že na lodích je veselo a fasujou tam chlast. A tak honem jsem se navodil na starý vedký křáp, De kapitán velkožala a a nás jak brát. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. Máma mě doma držela a táta na mě třel. Já mohl se jí neštudovat, študovat, kdybych jen trochu chtěl. Poženit se vzít nějakou trajdu, co patou, a za její lásku co celou vyplatou, oh, oh. Vlny s kocápkou si házeli a každý dostal strach A my lotníci se vsázeli, kdo přežije ten krach Všechny krysy z lodě zmizely, a v dálce maják zhas A první byl hned kapitán, kdo měl korkový pás oh. A tato tam mě třel, já musím jít než tu dvak, kdybych jen trochu chtěl. Poženit se vzít nějakou tradu, co patou, a za její lásku platit celou vyplatou. Oh, oh. Kolem zubama už cvakali, žráloci hladoví, moc nikomu se nechtělo do vody ledových. K bouze trochu ustala, já mořskou nemoc měl, čem to, co můžu chodit po zůši, jsem tolik záviděl. Oh. Žela a táta na mě třel, Já mohl se mít neštudovat Kdybych jen trochu chtěl Oženit se vzít si nějakou trajdu Co patou A za její lásku platit celou i platou oh, oh. Jako zázrakem jsme dojeli Byl každej živ a zdráv A všichni byli veselí Jen já jsem rukou máv Na loď nikdy víc už nevlezu. To nesmí nikdo chtít Teď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se mohl mít. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Máma mě doma držela, a táta na mě cel. Já musím jít než kdybych jen trochu chtěl. Poženit se, vzít si nějakou trajdu co patou a za její lásku platit celou její